Ворожість відверта, зневага тяжка, як камінь. Всі знали про нічне зборисько у зля раги, знали, що приходила туди і валіде. І мовчали, ховалися за машкарою удавання, несправжності і лицемірства. Може, і валіде сподівалася, що все так і лишиться невідомим, надто що призвідці Яничарськів вбиті без суду. В невідомості завжди є надія, Невідомість нагадує темряву, пітьму. А жінки живуть у пітьмі, звикли вершити свою владу в темряві, у прихованості. Валіде щодня слала султанові суворі листи, в яких вимагала, домагалася, наполягала. Простити дітей своїх, яничарів. Він простив, і вони простили його, куплені золотом. Відбудувати палаця стрихаті джіг, він уже звелів Сінану спорудити на місці колишнього Ібрагімового палацу, ще розкішніший, і вже тягли на будову візантійський мармур з імператорського іподрому. Наблизити до себе вдову Ферхада Паші Сельджу Султанію, він звелів не підпускати сестри до самої смерти. Матері своїй Султан відписував коротенькими листами, в яких бажав одужання і жодним словом, не відгукувався на її домагання, так ніби нічого й не було, не сталося і не сподіялося. Роксолана не могла знати ні про листи, ні про їхню суть, але нелюдське напруження, в якому перебувала в час заколоту і котре не спадало й досі, помагало їй вичувати все, що діялося навіть у прихованості, здогадуватися про те, що трималося у найбільшій таємниці. Хіба могла забути ту страшну березневу ніч, коли вологий вітер бився у брами сиралю, коли за вікнами її просторого покою лиховісно хилиталися темні кипариси, гнулися до самої землі, ніби падали там убиті люди. Падали і падали без кінця, і похмуро тягнули за собою і Роксолану, щоб і вона впала, була вбита, потоптана, знищена». А десь далеко, біля кованих залізом, міддю і сріблом брам, погрожували роз'юшені вбивці, які хотіли її крові і крові її дітей. І вона ледь утрималася. Сама не знала, де взяла тут силу триматися. Щоб не вхопити малих дітей своїх і не кинутися до тих брам смерти, не крикнути, з розпачено я не чарам, ось вони, мої діти, Вбийте їх, а з ними й мене вбийте, Бо не жити, коли вже вбита давно. Діти спали, нічого не чули, нічого не знали, Благословенне незнання. А тепер валіде, замкнувшись у своєму, Вистатеному білими кедемами покої, Засунувшись на всі засови на міцних кедрових дверях, пускаючи до себе лише найближчу служебку та вірного свого псаки з пише і пише султанові листи. Про що вона пише? Чого їй ще треба? Чим керувалася у ті дні Роксолана? Розумом чи передчуттям? Сама не знала. Коли приходив султан, не скаржилася, не нарікала, нікого не звинувачувала, не вимагала співчуття, не просила жалощів. Навпаки, заспокоювала його самого. Бо ще й досі бив його дрож, і серце сповнено було такої люті, що затопити могли б цілий світ. Мій повелителю, лащилася до нього Роксолана, хіба не найбільше щастя для мене і для дітей бачити вас знову у цих священних стінах? Хіба не світить сонце і не співають райські птахи? Вона схожа була на ромашку вранці після дощу, коли квітка вже висохла, а стебельце ще вологе. Похмура душа Сулейманова розпромінювалася, і Роксолана радісно всміхалася, ховаючи гримаси болю. Брала на руки то міхрімах, то селіма, цілувала діток, шептала їм. Мовби вони могли розуміти, як дуже їх любить, як бракує їй часто їхнього тепла і безмежної довіри, бо тільки ж немовлята віддані матерям. Так тривало тиждень, місяць, уже все мовби забулося чи принаймні забувалося. І тоді Роксолана вночі у султановій ложниці після поцілунків, утіг, стогонів і солодкого знесилля, несподівано спитала шо вів мене сюди кизля рага.